أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> مسلهم كمسل اللذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذَهَبَ الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سمم بکمن عمیون فهم لا يرجعون سور بقر اول ایسا کے مسلا دا توحید بیان ایدا خداول حصہ ابواب باندې مشتملوا سلور سبقوا اول باب شلایاتنا بتوری تمهید بیا د دویم باب اکي سيادنا اصل مسله یعنی مسله توحید شروع قاعده پدې تمهید کې درې خبرې یو عظمت د قران او د اړې در صفات دویم تاثیر القرانو پای کې د دروډلو بیان منون کی نه منون کی, کی او منافقان او د هره هره ډلې بنیادی درې درې صفات سره د حکمې دنیوی او اخروی اوس درېما خبره مثالونه بیانای خدا دو مثاله ولسمت السمايات يوم مثال نور السما شلل دو مثال دا مثالونه الامثله للفريقين دا دوه مثالونه د دې دواو اخیری فریقانو د بارے یعنی زدي کافر او منافق مثالونه ذکر اورل چدان انسانانو زهنونه مختلف یو انتہائی تیز ذریق و فتین انسانی پا اشارہ پوئی کی دویم حد غواړي غاری متوسط ذہنی او درم ادنا ذہن والی نا کلپا وضاحتم پوینشن غلطه به خارج کې مثال و قرآن پاک د درو ماونو ډلو تذکرہ کوله فاتحه کې ایجمالان تذکرہ کړي ولنن اشاره بس وکړه داغه انتہی زری کو فتين خلق د پارا کافی و دویم متوسط دایدا پاره دیش بالا سمایا د پورې تفصیل بیان کنه خووله درم کسم سمزههنو ادنا دایدا پاره مثالونه پکاري پا خارج کی نو دایدا په یوې د پاره دلتا مثالونه شورو کړ زکه په اشاره نیې په علامات دنیا په نو په مثال پوه شئ نو قران مثالون شروق مثال سره خبره ذهن کې خکې نه ادمو اصول او کيلو مثال قران دغه پارا پېش کوي امثال القران چې په دې سره داواو مساله واضح شي او الممثلو بلا مثال کالفرس بلا لجام دا اسواګینین او کنټرول کې نه راځي په خبره مثال نی پوي شي په امني پېښي خبره خاګو کې نه کله چې خبره د معقولات غیر محسوسي عقلي ناغا د ذریق انسان ذهن کے خوزر راشی خو متوسط یا آدنا ذهن والالا دغا معقولات دا مخصوصات و سرا مثال ویلواری خارج کے نو بیا سڑے پی خبویش او دا دا تعلیم اصولم دی طریقم نا قرآن سنت استعمال کرد گران خبره به استاد معلم په خارجی مثالونو سره فويي او سمجاوي به مثال سره خارج کې مثال خودو سره سبق كلا ګرانچ چې خارج کې مثال منطق د وې خارج کې مثال نه بس ګرانچي منطق ګرانچ داسې حرفان نو طریق تعلیم احتمالم وش په امسالو سره ویل غواړي نبی عليه السلام احادیث سره ووري مثالونهم پیش کړي نقشې مچې ټاٹول تعلیم طریقې چې آسان شي خلق کوی نو د دې ځای نه باره حال مثالونه شوړو دا دو مثالونه دی د چای دی. چاویلی دی دا دوارا مثالون دا منافقانو دی اولا موضویم او دل تا او کسویی بین که دا او دا لیتخیر دی زکا او ډیرو رومانو سر راځي او لیشک رازی تخیر رازی اباحت رازی اباہام رازی تنویع رازی کلا چه دا دواره مثالونا دا, دا منافقانوش نو دا او با لیتخیر اختیار منافق لدگه مثالوه او که دا مثالوه او یا دل تا دا او په معنا د بلک د ترقيه د بارے دغه مثال له راشده دینم ترقيه والو ډیر واضح مثال و را او کسوي من السما بلک سوېو من السما دا څه کله دواړه د کافر د پهل د منافقینوش چا تقسیم کړي دي لکه زموږ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحم الله وې تقسیم نه اولنه مثال ده دویم فریق ده ان اللذین کفرو او ده دویم مثال او کسی من السنا ده فریق سالس و من من یقول منافق ده او سر بسکو اوی ده او چه ده لیتنویع ده تقسیم تقسیم ده پار ده او تقسیم د پاریشینو مطلب د غاول مثال د زیدی کافر او دا دویم ادم د منافقان قرینه پښتا قرینه دار شاولنه دا د دا کافر د زکا ال تیویلیو وی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتمهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ حالا قلوبیهم وعلا سمیهم وعلا وساریم شاوا پا زڑا سترگو محرده و پا زڑا و غگونو محرده و پا سترگو ختم الله نتیجه بسی دل, دل تا تارکی وی سمون بکمن عمیون دا دا چا نتیجه جوړي دا ختمکن معلومی گی دا چې دا دا دا دویم فریق د زدیان و کافران و مثال آداد دویم در منافق جوڑیگی اخو بل قول کم جوڑید چو جو گره منافق سی کلما ازوال هم شوفی و ایدا ازلمال امقامو فائده گوری او و چه فائده نینو نرازی اخو د منافق شو شو نپدی طریقه بانده یا دوارا د منافق دی یا اولانه د کافر او دویم د منافق دا خوم مثالونه په دي طریقه دی, دی فريقه نو سره لګي اوس ترجمه او بیا مثال او مماسل لګول مثالوهم مثال په دی رومانو استعمالی مثال کلم مثالمی لکه بقره کې 26 آیات کې براشي ما ذا اراد الله بهزا مساله دال ته مسل پمانه د مسل مثال او کلا مثال پمانه دا حال او احوال مرضی احوال حال،, حال و احوال لکا بقرہ دو سو چودہ کی التوئی ولما یاتکم مصل اللذین خلاو من قبلکم ولما یاتکم مصل اللذین خلاو من قبل تاوس طلا حالات داخل کو ندی راغلي چې مخکې تیر شي ولما آیاتکم مثل الذين مثل حال احوال هاوکلا مثل او مثال په مانا د وصف امرایي وصف صفت توي لکه سوره النحل ساٹھ آیات کی وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْعَلَى اللَّهُ مِثَالُ نِي اللَّهُ مِثَالُ نِي سَوْ صِفَتُ نَا دَالَّهُ عَلَى صِفَتُ نِي او مِثَال نَوْ مِنَ الْمَوَاعِسْتَ وَي یو قسم وَعَذْ نِسِيَت وَعَذْ نِسِيَت دَا غِيهَو قسم سُورِ قَهَفْ 35 آیات کراځي 24 کې ولقد صرفنا بهادا القران للناس من كل مثل قران کې موږ خلکو دا پار هر قسم واز نه نصیحت بیان کړل ندل توس مثل په معنا د مثالو مېل شي حالم وینې شي صفات عام طور تاسو گور مشایخ مانا که یا ترجمو والا کچر تاو تخیال شوی نو لبزی خو مانا هم دقا دا مثاله خو داسې سه یا تشریحی مانا چه کئی نو بیا مسل په مانا د مثال نوئی حالاو صفت وئی وجه سران دا دل تا وجه دادا چه مسلهم که مسل اللذی نو مثال مسل شو کاف یاد تشبیہ شو نو دغې د بچو د پارې سره مثال په معنا د حال او صفت کو كا کاف د تشبیق نو معنا د مسلو هم حال د دوی ک مسل الذی په د دا حال داګه کسته یا صفت د دوی په شان د دا صفت داګه کسته استو قدناره چې بلکی اور اور بل کی فلمہ اضوات بس ہر کلا چرانا کی دا اور اضاعت کے زمیر ناری آدھے گا فلمہ اضوات ہر کلا چرانا کی دا اور ماحولہو گیر چاپیر دا دی سڑینا گیر ماحول رانا کی نزاہ واللہو بوز ی اللہ بنورهم د دې غراणा وترکهم دې بریګ د فی ظلماتن پتیروک نو لا یوسرون د بیا لیدل نشکول صم بوکمون اميون فهم لا یرجون صم ګان دی دی امیولان دی نو فهم لا یرجون اوس د وینرا واپس کیږي کی حق ته ته ولا بزی بس دلتا مصالهم که مصال اللذی دا سیده اصل اے مصالو کا و مصالهم که مصال اللذی استوقدنارا دائی تو وی پیغمبر تو وی پیغمبر استا او دوی مثال او حال که مصال اللذی استوقدنارا داغ کس پشانده چه او ری بلکڑی کافرو سره ولګا مکه کې نبی علیہ السلام راغه تیریوی د کوفر شرک د الله د کتاب د توحید د دعوت مشعل رانق خلقو لبکار چې د دې رانا نه फायदा غسه ځکه غیر چاپېرا رانا شوکنا خلکو تی رانا یوڑا یو رازا بل رازا ایمان روڑا رانا خوری دا دیدم بتو لگی دا پاکاروار رانا اغستوی خودوی فائدوانا غستان اللہ تی اغرانا مدینی تا بوتلا دیوا پس شرک و فردی روک پاتش پاتش خود ده ده حال د نبی علیه السلام و ده مکه ده مشرقینو تشبیه ده غا کس سر ورکڑا چه پا تیاره که اور بلکڑی سحرا ده تیاره ده یو سره اور بلکی اور بلولو سره تیاره که لگرانام تر دیر لر پورې کاریو خوشا خلکتم پتولگیل ترانانا نو اللذی استوقدنار خود دلتا و بیا ادماج و اندماج یعنی مقدر محضوب برای استلغاڑی مسلوکا و مسلوهم که مسلی اللذی استوقدنار و هنا رجال قائدون ظل و ستاو د دې مثال او حال په شاندار غسړی ده چې په تیار کې اور بلکډیو د غلطه څخه خلق ناش تيغینه لار روکشي وي د تیارې د وجه لاره نه مووي اوس د اور بلکه راळा خکارش او خلقو لید فلم ما ازات ما حوله غير chape rama حول ناش مکی تدیا و زینا بل زینا خلق راز ایمان روڑا و زوابست رنوڑی دی دیتم بتاولگی ده پیغمبر راغل ده قرآن راغل ده ما حول رناشو خدویسو اکدل فلم ما ازاد ما حولهو نو فلم یتمتو بی نورهم رنان فایدوانه هست بی قدری اکدل مکیوال چې بی قدر شنو زحب الله و بی نورهم الله رانا بوت د توحید او د قران او د نبوت وترکهم فی ظلمات کے اسنی. دا خو دی پتیرو کې پریخول نو اسلایو سیرون اسنین داو آیت په دې طریقه باندې حل کی نبی علیہ السلام د دا توحید دعوتو چلو قران بیان ک پکارو د خلکو फायदा غسته وي هوه نه غسته زهاب الله بی نورہم الله غنور بوته ناره یاد نک نور نور د مراد څه نور د مرادو دلته هم د قران ده کنه قران ته الله بوته قران تا قران کی نور ویل شه د زیبزه فلک صورت مائدہ پندرہ کی قد جاکو من اللہ نورن جاکو اللہ نور قرآن یا سورت نیسا ایک سو تریتر کے تریتر چورتر وانزلن ایلیکم نورم مبین نور مبین ندغا نور اللہ بوت دا ہے و اترقم فی ظلمات قران چ لاړ شي بس تیارې شوو هوا طوفان راغې اسړي چې صحرا کې اور بلکړو اور مرشو خلک تیارو کې پاتې شو دل د پیغمبر قران نور لاړ د مکه نه مدینې دی یو آپس سره کې پاتې شو هو دل ذکر کوي بلکړه اور ده استوقداناره اور بل له اولا چې بوتله ده ناغه ذهب الله وبنورهم نور بوت اشاره دیتا چې نور لاړ خور پاتې ده اور چې ملشي राणा ختمش خواگا سکر وٹ کے انگار پاتی زکا قرآن بینوری ہم بیلی دی از انه چه زحب اللہ و بیناری هم بینه اللہ و بینوری انار پاتی دیور که دا کاری چلک سات بات دا مڑک دونا ایره پی رش خلق دا خیالی جوڑ دا اور ختم شوید خدا غیره دا لانده سکر وٹ که بلی پپي سړې کې دي خپل اوس وځي اشاره دیتا بيقدرې وکړ نور خلال اور پاتې دی دې بس وځي نو به وځون سوزولي مکه واره سنگي اوس وځور قاتونا تکلیفونا مصيبتون رانا لاله خود تکلیفونا اور پاتش لکه صورت نهل بار آیات وګوره سچالو ش التوي د دغ مکه والا مثال الله عليه دی د دې کلي इलाके مثال الله عليه صورتی نحل ایک سو بار اخواہ ایک سو بار وَزَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرْيَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَاتِيهَا رِزْقُهَا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ أَلَا مِثَالٌ بَيَانِي قَرْيَةً دَيَوْقِلِي مَكَّة كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً دَسِكَلِي أَمَنُوا عَلَاو اِتْمِنَانَ عَلَاو يَا تِي حَارِس قَهَارَ غَدَم مِن كُل مَكَان حَر تَرَفْنَا پْرَيْمَانَ رِزقَرات شام نو یمن خو دیسو غل فکفرت بانوم الله دوی دا الله پاغه نعمتونه انکارو قران او نمان پیغمبر داوت توحید او نمان رسالت او نمان بس فعزاقه الله لباس الجوی والخوف الله ور تدلګ او دیرې جام او اغوست لګ او یری ور لجام کړه جام کېدل معنا داور بور بس همیشه د پار د دی بس دغه حالت شو. ولی به مکانو یسنون قاتونه راله لوګی راله خوف را لگ. اغم مکا چې د امن دا دا و د خوف دک اروه ودوی سره را روان چې محمد صلی الله علیه وسلم چیرته مکه باندې عملونه کی خطر واروه امن ختمش دا رنگ د لوګی حالت خاتون را لن دا سوخ را غی مکی والا بان قهت را غی او مغا مکی والا ابو سفیان را غے. نبی علیہ السلام دوی قوم دا سو حالت کے. نبی علیہ السلام امداد و سراؤک تاون و سراؤک خوراک و غیره ولیگه دا سو حالت پی را غی چه دا خوراک سوار سخت همش قان خوالل شوروگ سرمن مشکیزی جوڑی کڑی سرمنو سرمنونا غا زړی سرمنې چې دخورکول شو او خلل شو داس هم تا ریخلی چې بیا با د بل ګندگی بخوا د دا حالت داسې زلت نوظاح الله ب نوېیم راه لاړه خوور پاتش تلیفون او را د لت دا د قرآ د به قدره نتیجی کوم خلکم د قرآ به قدریو ککی قرآن بیانش خلق دا قرآن قدر اونکی کلی علاقه والا دا حق پرس اونکی اللہ حق پرس بلزه تبوزی قرآن دا بلزه بوزی نو داغ خلق پلوی افتونو مصیبتونو کی اختش دا قرآن دا به قدره دا نتیجه نو دا دا والا حال اللہ را بالعزت بیان کن دل دا خو مثال دا سمون بوكم اوون په هم لا يرجون دا د دې مثال ته د ماله وی در اصل دی خل کو به قدرې ډېر لیوګړه ک دي سره د علما اسبابو د فهم هغه استعمال نکړل سمون بوكم نو اوميون دا نه قران کن, کن سمون ګارنی دی, دی, دی دا ورې دوه حق نه بوک مون دی د ویلو حق نو اومې وړاند دی د قتلولې دی د حق نه نو فاهم لا يرجون دی اوس حق ته اچرنه واپس کی زکه د حق تدراتلو رار قران او پیغمبر او تلار نه چې لار وسو دی رائے راس سراشی په کومه هدایت مومي <تصفح> دا خو یو مثال د دغه زیدی کافروش او کوسویب مینا سما دا دوم مثال د منافقان خو په دې مثال کې دوه هي او کوسویب مینا سما ای فی ظلمات و رادو منافق دوا قسمو کان نو دا اول مثال چې په دایات کې 19 کې دا منافق اعتقادی ا دی او ورپسی بیس آیات کے یکاد البرق یختفا بساراهم کلما اضوالا ما شوفی و ایداد لما علی مقامو دا منافق عملی ندغب اتقادی دا بل با عملی وی او آیات بدا سیولئی مخک بانده اتفک مصالوهم کمسل اللذی مصالوهم کاللزین فی السحیب من السمای فی ظلمات وراد واربارت مثال ددی که مسل اللزی ده ومثال لدی که من السمای مثال هم کاللزین فی السحیب ترجموز او که من السمای یا مثال امدده ڈلی منافقانو په شان دا غټ باران د من نهسمای چې د بر ش بهدار باران یا مثال د د دویم فریق که صی من سما شیبدار او غټاس کی باران دی چې د بر فی زلوماتتون په دی کې تیری وي ورادون ګړهزاری و بررق برخنو وي جلی باران کې کیر خلق یا جلونه س هم. دی ګځ منه اږي صاب هم خپله ګې یعنی د ګتو سرونه دی ګځ ایږې صاب او هم سرونه د خپلو ګتو فيیاان هم په خپلو غګو کو نه سوواق د وجې د تن درنا الموت د یارې د مګ نه خو الله الله محتون. ح کوون کې دی غیررا چې اون کې د بل کاافې نه په داې کاپران الله ایمانه بچ کې دی نه منافق د مناف مثال و مناف مثال داسې دی خلک دی صحرا زنګل کدي شپ د شپې تییاره ده د زنګل تیار ده. دوریست تیاره دا ظلمات جمع کل بغواری کن. مدری شو کن. رادوی باران چی خامخاد رزی ګړګړي برق پلقم بگی کی. تا خلق باران کې گیر دی. در دا باران داغا گرزار و تندر دیر نیجلون اصابی هم فیادانی من سوایقی و حضر الموت گرز دون خطرناکی کل کل دا غوگونو پردیش لی نو غوگونو کی گوتی ورکی کل کل دان خطرناشتی چی داغا درز درزا دوم د سړی سڑی فیل کی ملی کی حضر الموت باران که گیر دا سیکی د سیوز داخل میسال شو ممثل منافق سراؤ لگو منافق د سیده سیب نا مراد دلتا ابن کسیر او کبیرم بای المراد من السیب هو الیمان والقرآن سیب مراد دلتا ایمان و قرآن او سیب خو اصل کیوی لکیگی اغاہ شه بادار غړساس کی باران تا اردو کې چورته موساله دار باریش وای سیب دلته سیب ذکر کړه دې مراد تکبیر وای ایمان توحید او قران دې یعنی د قران تشبيه د باران سره ور څنګه چې باران بارانه رحمتي کنا نو قرانم باې رحمت او څنګه چې باران د بر ناراضي نو قرانم د بر ناراضي کنا او څنګه چې باران کې ظلمات وراد و برق دي نو قران کې هم دي ظلمات قران کې داده کافر او منافقانو دانه علام بیان شي سونه نخي وي کافر او د منافق خودینه تعبیر پتیاروک ولی داګه د منافق سړی چې کله نخې بیاني کی کنه غلا نبانده تیار زیره چې تا غروي خبره ورته کول کنه یو تیار پتلوبله پيراتلا ناګه علامات نخې تیارې شو قران ذکر کړی رعد پکې دی د تخويفات او سواجير دي ځې پځه تخويف او زجر د رعد لههما زابنا لي لههما زابنا زويم او برق په کتاب بشارتون دي خوشخبری دی جنتون دي یا برق د دنیا فتوحات دي کنا غنیمتون دي منافق سره او چې بیاقادی وي بی نوقرآ بیاانیږي په کار د ب ایمانلهوه چې قرآ ل راغلی خ علامات خپل ګوري زواجر تخفیوات مینی شارتونونه غنیمتتون مینی دے دی چې دی تهګوري و نه متاثر شم نو یا جلونه سا هم انې و کېګې ورکې بد بخته اوغورا د دغه باران چې بارانی نو سنا سړې مستفید کیږي کنه د منافق ظاهر او امن نام نه وویلوا حضرت نو کوزونه او یې جلونه سابيون وګنو کې کوته ورکړه من سواېق هزار الموت سواېق نه دا زجرت ت تو نه یاری او یا دموت نه د پوره اسلام کې د داخلې دل خللا دا د ت دا, دا, دا سکاری لکه مرک منافق خوځ اللهوي دی به ډیر غګونو کېګوتې ورکی خو الله محتون بل کاپیرینهکو پ د کاپیرې نه وولګ اعتقادی کا من منافق دیکه الله زما د حات او قدرت نه نی شی د بارحال دا کوم مثال مو مسالو او دا بعضه الفاظ وضاحتمش خودلته ویجلونا صابعا فيا ظانين من سوايق حضر الموت دا قران دا بیان نه وګونو کی ګوته ورکای دا می شد باطل پرستو کای قران توحید ویانی ګوته کی ګوته ورکای داون ربنا ویما دی نوي دین نه دا د منافقانو روش او حالت الله او سورت نوح کې براشي د نوح عليه السلام قومه دا کړیو و ما یاد نوح عليه السلام الله تفریات کوي دعوت په ورته کړی ده خو جالوا صاحب او فیا زنهم کله چې مې مت مسله بیان کړی دا د وګونو کې ګوتی ور کړی دا مې شراباتل پرستو کای اوسم پچا باندې قران توحید خنلګي کنن نا ربدبخت تموز رگونو کی گوتې ورکی وونو گوتې ورکی وونو داسی واقعیت موري دی قران درس کی رواني 4 گوه کی گوتې ورکی وونو رم چت مسلمان نشم دی داسی بدبختم مونږ مخکې په فانه خبره درس کاو نو مونږ به شهره دا بارا ځشه بار لوټ شې کړ درس نه کاو له خبره ني شاو القران رحم الله يوزاي کوي چې نو وي زې تلال شي او درس کينو خلک به د لوډ سپیکر لګي ته لوډ سپیکر نه لګي کبیا دي منو پری دي باندې به وته کې مې خرابې سوتوایا ولی لوسفیکر دی چې پهول راځې کولو ټولو دنیا د چل کړ نه ټول د ځان ته متوج کړه طرریخه نه نه او خو خلک پیدا ک نه او ټول کلیې شي دیشمن او ز اون درس هم درسې کنه نه پ دا د سوپ نه پرېدي که نه نو ټول ځانته سیاسان او غیر زی آاسان او پیران ملګان مان ټول ځ دشمندي داسې مکه ځکه چې هغه ټول خلک متوجي شي. او ضرورت هم با ځینو او زمو خاریو کې لوټ شو کول غوا سپې نیزې کوسه د غیم نوري طریقانه لاز خو بهر حل نو مونږ چرتبر لوټ باندې درس نکو بس دن دنه چسون ضرورت ای لګي خاریم د ضرورت کویم کو لګو نو سو کې نوری او نبی بوي هغه یو ځای دا سې چې کله جوړ شو او تر لري پورې आवाजی زنانه ورته کېنی وخت مناسب دی دیتبم ګوري غوړې سنچي تا جوړ په وخت کې د قرام درس کوي ها تا جوړ په وخت کې لوټ سپیکر لگولي مان ځنه مخ کې سکم درس کوم خلک تا جوړ لپاس پاسو نه سنې نه پوي بني د خبر په خیال سات یا باز او قاعده سمي باز یې نو کې چی پینزه شپک دوری شروع دی په یو کلی کې او پینزه شپک وانه په لوټ سپیکر باندې نو دا سار نه تر سبا پورې خلک آرامونه کوي لوټ سپیکر دلته نه بصیرت او د خبرو ته خیال ساتل وغواړ خو هر حال یا وخت کمن د رجومات کې درس کا وېال ته مسله رااله بیا مونږ دلته را لو خپل درس جام و بس مونږ هم غوسو نو سروزم لوټ سپیکر و لاو ورته تا سوال ته بند مونږ در و اورو جذباتي وخت می کنه په مونږ هم تیر شي نو متا یو کاس وی وی دغلتو دکاندار دی اوس نشته وی چې ته در شورو کی کړه بیا غسه رټی وی پرته دا غا ټی وی 30 تر څونری یا هم صابهم فی اذانه مندا یې میشراب شه دا قران او د توحید د بیان نا وګونو کې ګوتې ورګی منو سواې کہ حضر الموت الله محیتم بالکافرین یکاد البرق يخطف هم دامتا تیمه ام دا امده دا غی مثال خدا دا فرق دو چه علتا ایتقادی منافق ونو دا عملی منافق یکادو لبرکو یختفا بسارم عملی منافق حال وی عملی منافق که خو سرمق او سگنجاش پاتی دا ہدایت پورا لا ہدایت سلب نه نده نداغه حالوهی ده ده کارداش اون مگه ده باران مثال <تصفح> باران که گراز غاموان و پڑاقم بکیو کرن. یعنی قرآن و اسلام که فتوحات بشارتون جنتون علاوه دیکه چې دا کم عملی منافق دکن. ده که نه د چه ده اسلام ترقی گوری غنیمتونه گوری بشارتون جنتون کیسیو خبر یوري نو کی دې چې د دینه نظر وې واخل یعنی دې ته متاثر شې هغه باران کې غیر سړې تیار کې چې باران کې غیر ظلمات اس نخکاریدل کله چې تیارینو سړې مخ کې قدم امني شي غثه خب کلم ازل هم مشوتي هي پڑا خوشی کن آسمان که نه تا سه لارخ کارش نو چه لارخ کارشی نو ده قدم نیموالی و چه بیا تیارشی و نه جمع کسو قدم واری بیا پتن لگی چه لکا لوله دا جوره دا کنده بیا پزه او دری بیا پڑاک سره بیا سزه پوره گزد و گزه لار و تصفایش بیا روانشی مخ کلالشی بیا او دری تا سو مشاهده کدی که نه بجلی بالکل لاړشی او تیارشی او ته په یو حال یو ځای کې نو بسړې په ځو درې خدای پاک په څورو نه خېچ نو ډېر په اړه یې نو کلا وته رانا کیږي کی پلاک سره قدم لیو چې کله تیار کیږي کی بیا قامو ودري دغه حالت د عملی منافقم نه اسلام توحید قران کې فائدہ مومی نور راواي راضي او کلا فیدنی د سختې وقش د جهاد موقتا سخت او تخراغه نو سخت وقکه بیا د پشاشي ویژه پکې نیم علوی د دداراویش دا مامله فایدی د بار راضی او د سخت نه ده دراحت مرګره ده د سخت نه ده نو ولوا انشاء الله له زحبه بسمه ما ابو سالم علوی د دیدا راويش ما ته معلوم نه اغوانم بلکل ویڈان ده کانا کم ده قدم بمیانه جی ده لکه پڑک بممتنی خو دمرا دا سومیت شتا نو اللہ لہ داسی ندی کڑیو لو شا اللہ لزا حب بسمه هم واب نو سر رو باز لفظ ولیکل ولیکل لم یشا فی الحال دا کار ندیک ولی امیت شتا کی دیشی نمنا فقط پرید اونور الله و ان لا لا شین قدیر قادر د کولش نو دغه عملی منافق حال وای یقاد البرق قریبدا ابرخنا او بجلی او پلق یختفا وسارهم او یختفوا ابصارهم چې او تختي نظرونه د دوی دا نظر ول او تختي د اسلام ترخی او قوت غنیمتونه دي ته متاثی شي کله ما ظالهم هر کله چې رنا شیدیتما شاوپی هي دویزی په دی رنا کې وای دا ازلم عليهم کله چې تیار شي په دې قامونو دی ودري پځای ولو شالله کو چرخو خو دا الله نه لذهب به سمهم بوطلبې کړیو د دوی دورې دو په طاقت او وساره مو دلی دو دسترګو په طاقت وړانده کانه کړیو خلافت ال حریدا سیندی ان الله بشکل الله کل شین بارو شی باندې قدیرن قدرت والے نو مطلب دا چیلہ دا دعوت ز پکشت داوتو ته کولیش کی دیجی اسلام ترایشی اخلاص وخت منافقات بری دلتوی کاد البرق و یختفو خطف ستوی خطف وی لکی اصل کې پجلته سرا يوشع استوت الخطف اخص شيء بسرعه اخص شيء بسرعه بجلته اغستل قريبا چې دا برېخنه يختفو ذروه خلی ابصارم د دې نظرونه ختميك او خطب پدې پورتو کې ته تعبیر کیږي اناول ها اناول نه غوناو وبګي کې پورتو دک اناول ستوي ابراهيم اچھا ګور ها ته وګوره اردو کې ستوي چوګنا چوګنا چوګنا ستوي د مارغه پریندا چرګه وغيرها دانی ورته پرته یو 1 یکر کې پدی ټنګ چي مخوګه یو یورا دی د تاسو وی چوغنا پرتګیا د تاسو وی اناول اڑاول نه اناول ونو په کې خاوره په پرتګیم غون نشته خا نو غون نه د پکی اناول او ته وی خو مطلب سی انولی خدا پرنده یا د مارغه یا د چرګه خیال یې داسې زر زر ټون دا, دا, دا دانه وجدای نو مطلب دا زر والی معنی پکې کریبد برېخنا چې زر واخلي د دینه زرونه زرون ختم کی او قران کې مستعمال دی بل لکه سوره قصص سوره قصص 57 آیات مشرکین وبوي یا منافقانو وبوي او قالوا ان التبیل هودا معک نو تخطب من ارضنا کوم مستدده هدايت ده اسلام قرآن توحید تابداری اوکو نمونگ با ده دیزمکی نوانو لیشو ایک که کرکی بم ده خلق اوخریو ملو بکیو او بنیسی نو یخت پا بسارو کل ما زالا هم مشوفیه رنعینی نوزیمت لب فائدهی نی کنا نو فائده چې اسلام کې نړیشي ذ مسلمانې ابنيابا سره ځلان هو وي اسلام ته براغه بعض منافقان مدینه ته هجرتو کو چرته به بچوش ژويوش ساروي به ساروي با چده بچي وروه الکه اسلام خده خېف خد خد هي دي بکی او که چرته باندې وسانو شو و عز لاز لماله مقام مړه داسینګ دین دې کې خومات تعاون تا ورسیت قرانم د دې تذکرہ کوي چې منافق دا س کوي فائدہ پکې نو دینم کوي اسلامم کوي قرانم مې مونږو دسم کوي ما د پرست کله د سختې وخرا شي تکلیف امتحان را شي نو د بیا پښائش لکه سوره نساء 72 آیات سوره حج 11 آیات سوره نور ارتالیس آیات اگورے سورت نور ارتالیس آیات اتللس بارہ ارتالیس د دې منافقانو دا حال بیان کړې چې دا ما پر پرس خلګ ده فائدې ته ګوري فائدې په شي راځي سورتي نور 48 አልتوی مخکنه مزمون روان ای زاد اللَّهِ الله لِيَحْكُمَ رارسولی له فَرِيقٌ م باید اافی کو منو هم مورزون الله رسول ته را بللی شي ف سلی دپهنا سا پای اوړله پهدي کې مخړیخوا کلله حقکو یاد توله مځین کله چې د دوی صففاه دووي نو راې د طب بیا په منډه منه بیا را في قوبې مرضون ام ارتابو ام یخافون یخیف اللہ و علیم و رسولو بل اولائی که هم الظالمون نا مومن زان نجوڑکا كا انما کان قول المومینین ازادو الاللہ و رسولی لیاکو و بینو من یقولو سمینا واتوان منافق فائده تگوری راجی کلما ازو علا و مشوفی و ازا ازلم علیهم سختی راشی امتحان ویده پکنیم نو مرگر اغنی چه پراته که مرگره ده پسخته که بیانه ده نه نه او شهر القرآن رحمالله باوی وی منافق سنه نی بغیرته مرگره اوی ده جنگ پا وقت بیا که بیاوی خاخ گته تلاس کهی خیالی؟ خاخ گته پدی پوشوه گته پرطانه نرالی چو گزارو کی که نه پا دشمن خاخ خیاله که سکه ده گته نروزی مطلبی ره گزار نکهی که نه ده ده بغیرته شدی که نو ازا عزلم علیم قامو پشایش ساختا که بیانی تکلیف کی نی امتحان کی شیخ عبدالسلام سیبرایم اللہ الله او رس درس کی وی درس میں کاؤ بیدتیانی کنارز ایک نو وی یو بیدتی خلکو تاوی مولا اخون چو گورکا ندوی غلط ترجمه کئی چاورتی سنگ غلط ترجمه کئی وی داس غلط ترجمه کئی مون پکی آدائی کنا وی دو وی کلما آزا لهم هم کل چه مڑی که سخاتی ندیو لزی و از آزلم آلیم قامو چه کل سخات نینو بیا نزی فی مای چه نمونگ ترو مالو مزا وزا خوراس بیکو نغی کنه دا کار سخات پکی پیسه پکی دا فی دی پکی دا نو کلما آزا لهم شوفیه بیا زی بیا بدا سونا خونانی طول بدا ما کمارا غریه اله د بگی فیدی او چکل بگی سنین و قام و زمړ اخپل کار وکي او داسې مې چر تغړس خاطی کنه اے مړی دیته وی هر دلب وي خپل غږی چې زمړې ما زادي خبرې دي زوې دا داسې بگی مفادي شکرانا چاندا درې ما سلويختی خوراک ز تخته الوا ها دارنګ اسقات پکی سخاط نمشو فی ایلو بیا زمون دی شیخ سی بوی شیخ سن جان شیدره مولاده هم سخت ده ده اخونان و بیدتیان و خلاب ابوی زمون دی اشنغر کما دیره چه ده کنه چارسدی قطع دیره ده دیره چارسدوال بنزدی ایشیا که وی قطع ده کنه نو وی زمون د اشنغر دا حمامان چی با امامان تا حمامان وی دا حمامان چی کنه وی دی ټول ورځ ادی رکھے تیرایې دېمنګر شهر مولیان اخونال دې ټول ورځ ادی رکھے او ټول ورځ دې اعلانونو تغوغي خي چې کوم ځای به مړ شي نو وې دیپک وې تاروزم دفکای تاروزم گدا پکای ہوگیږي پلان کی خان مړ دې پدان بجی به بی جنازې ای. بیا اعلان شي خان دا الک دغله چلاړ شم نو دې بل له دون ټایم کې را رسید شم نو کله ما زو علو ما شوفي و ازاز لمال ایم نو دغه د دی ترجمه ده مونږ ته و خو له و از بس دغه شی ورو انشاء الله لزهو به سمي ما بسارم کله خوخه و الله دا نظرون استرګي اغست به خلا په حاله دا سین نه د کړین الله علا کل شین قدير الله پار یو شی باندې قدرت <تصفيق> مطلب دا منافق د ختم ل القلب درجه ته نه دی رسیدله دا مطلب شه یا یوحنا سو بو ربکم دز انس دويم باب تمهید ختم ش اوس اصل <سؤال> مساله د دې دويم باب دی کی سنا 39 پورې دا دويم باب په کې داو د توحید ساده دلائل او دلتا خطاب عام ده عام خطاب ته توحید دعوت په خطاب عام زکه د توحید دعوت عام دعوت نه ده, ده عام دعوت خاص دعوت نه ده عام دعوت ټولی دنیا ته موږ کې ډلیم ذکر شوکانا وګوره مؤمنان منافقان کافران نو یا یوه الناس ټوله وره د الله د توحید دعوت نو یو غناس عام خلکو ته نو دا اختاب عام داوت توحید اصل مسله خدای دی باب حاصل بدی چدل ته داوت توحید سره دا ا دله 5 او سماره نتیجه د دلایل د یو دو شوبحاتو جوابونه کی په توحید او قران واردی او دای پزمن کې صداقت د رسول او کتاب به تخویف او بشارت توحید منون کوله بشارت نه منون کوله تخویف او قبايح د موتوريزيرو کوم خلک چې په توحید او کتاب اعتراض کوي دا یې قبايح وو تیراس شکایته بد خلک او بیا به 28 آیاتنا سلور انامات عامه دا بیان کی سلور انامات نعمه اربع دا اناماتم درسل دا دغه دعوی سره تعلق لري گویا کئ دام دا توحید د دې دعوی یو کې سملت د تعلق ده دعوی سره دا به د دې باب حاضر د توحید د دلایل او سمری سره دو ش وبات جوابونه تخویف و بشارت منون کمنون کولا او قباه د معترضین چي تراس کئ سلامره ناماد چې د اصل د دا داوی سره تعلق لري په دې طریقه داوا صاحب د توحید اول ترجمه د دا, دا داوی او دلایل یا یوهناس اے د دنیا ټولو خلق او بو دو ربکم بندگی خاص که خپل رب لا توحید من د خپل رب الزی غرب خلقکم چه تاثی پیدا کڑیه واللدین و آکاسانی پیدا کڑی دی من قبل کم چه ستاسو نا پخوانی اپلارنی که لال لکم دید پار تتقون چه پر ازگارش اللذی دا اغرب عبادتو که خاز جال لکم الارد فراشا چه گر زولد استاث دا پار ازمکا فراشا فرش قابل دا استوگن خورشوه و سماو اسمان بنا چت وانزل من السماع اور ای د برنامه مان اوو باران فاخرج روباسی بی پدیسره من الثمرات د میو آمدنونو رزق لکم چې رزق او ورکړه تاسو د پاره د تاسو د پاره نوص فلا تجللیل الله بسمګرد او الله لار اندازان برخداران او انتم تعلمون توسو یا پوي شوي په دې دلایلو نو ول شرک وې دا ترجمه او بو دو ربکم دعوالا د توحید او دلائل پینځه خلقکم ولذین من قبلکم یو دلیل جعللکم الارض فراشا دوا وسما بنا دري وانزلنا من السماء ما سلور فاخرج به من السمرات رزقا لکم پینځه او فلا تجلوا لله اندازه سمرد دلائل او نتیجا داو دالایل او سماره او بو دو ربکم مو د داو داو د توحید عبادت تو کیا ده رب لوند دا سنگ د اصل خبره ده دا اغي چی پای کی اختلاف جګړی چې کمشي کی جګړنی کی داو خلق نه قائمای نو دلته د اوبودونه مره سر به عبادت نه دي که سر به عبادت مکی والے کوي جګړه بګی نو لوځکه مګ مانو کړه اوبودو ربکم خالص عبادت د خپل رب توحیدونه سارمو اصول کوي جګړه څه کوي ها پدې کې نو چې الله اشتکرہ پ توحید کې اې د توحید نومونګې روګنه سور سواد کې نه اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون واذا ذكرت ربك في القران وحده وحده اشمزد قلوب الذين لا يؤمنون هغه ټول یاتون د یاد ساعته سورته سواط پینځماو سوره سوافات 350 دا ټون نو جګړه تر اصل عبادت کیندا بلکه په خالص عبادت او بندګۍ کې لکه سورې نه سکه وګوره 36 آیات البته خبر واضح ہے کہ صرف عبادت نہ یاد ہے التوی واعبد الله سورۃ النساء 36 څنګه ده واعبد الله ولا تشرکو به شیئا 36 دا اللہ د عبادت او کې چې په عبادت کې و سره څوک نه کړي د عبادت مراد د شریکت نه پاک عبادت موږ ویلېو سنگاپاگ ها هغه صورت نه حل مو سره سره واړي ان لكم في الانعام لابر نسقيكم مما مم في بطوننا الله وي تاسو لپاره دي سارو ډنګرو کې ډېر لوې درڅه برتې زپ تاسو باندې خالص په شودس کم خو څنګه ممبين فرسن ودمن لبنن خالص یو تربطا د وینو رغوندي بل تربطه د سټو کولمی دی مانسکې پکې د پيو کولم ته راشوي راک ته راشوي نو ورکه د سټو اثر نبوي نشین رنگ نه د وینو سور رنگ نه بدوي لبنن خالصا سنگچه غذا خالصا در کوم نو دغر او بو دو ربکم عبادت وبم خالص کړه شرکت وببګینی نیو خدا یاتو نش دغه مفسرینو معنا کړل چې وو بده مراد التوحید دی خالص عبادت ته صرف عبادت نه لکہ تفسیر زاد المسیر ابن جوزی اغاد عبادت معنا کیدل المراد بالعباده عبادت نو مراد وی دلته دو معنی کړی دی یو اهداهما التوحید عبادت نو مراد توحید مراد دارنگ تفسیر نسفی مدارک والاوی او بو دو ربکم ای وحدوه وحدوه وحدوه دل لا توحید منه وګور را ټیکیم په کو قتل کنه توحید توید نزه کوم دی سوې د اصله داو د توحید ا دې ته تو سوی توحید فی عبادتم وای کنه توحید کیسونه نہ توحید ویله عبادت خو توحید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معنی نقللا او ای او عبد الله اوبودو ربکومے اوبودو ربکم وحیدو ربکم یوم انخپل رب اؤ دای ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول را مظهری والا نقل کړي ابن عباس رضی الله عنه نقللی او ای ماوردا فی القران ماوردا فی فی القران من العباده فماناه التوحید تفسیر مظهری ماوردا فی القران من العباده قران کې چې چرته عبادت لفظ راغلی نو فماناه التوحید ای نو سی توحید توحید څه یعنی توحید فی عبادت چې دا خالص عبادت به دې کې به الله سره څوک شریکه نه ای صدا بر خدار بنی دا نه چی روکو الله تم کہ ابا تم کہ سجدہ لاتم کہ ابا تم کہ دا عبادت نه بلکی وابد اللہ الا تشرک به نیبره با سرزلان ہوئی چې عبادت قران کې راغلې ده نو مراد بسي توحید دارنګ دا اکرم قول ده تابیده امن عباس رزیلان ہو شاگرد ابو البقا کلیات کے نقل کرده ده کلیات دا ابو البقا اوئی وی جمیع ما فی القرآن من العباده جمیع ما فی القرآن من العباده فالمراد بیهی التوحید قرآن کے چرت عبادت راغلے مراد به تي توحیدی توحید لوځه کوم یدا سره توحید د او بو دو ربکم رب خاص ک خالص ک بندگی عبادت خپل خپل رب لا پدې کې سوغم شریک توحید من د خپل رب الذي خلقکم والذین من قبلکم د دلیل تاسو پیدا کړی ائے او دارنګ هغه کسان چې ستاسو نه مخ کی دی هغه پیدا کړي مخ کې څوک مراد مخ کې مراد ته یا آبادی ابا واجداد ته پیدا کړو ستاپلار نیکی پیدا کړي نو ستاسو ستاپلار نک چې کم خالق دی نو د عبادت لایق باغی. چا چې پیدا که کنه نو دا خالق عبادت پکار دا مخلوق نه او چا چه دا تنده در کڑه ده نو دا تنده بس چه دا تیتول واری یو اللہ تا دا مطلب نه خلقه من قبله کم او یا من قبله کم نمراد ابن جرید وی چه دا دیگا خدایان بوتان ته مراد تی زکر بوت خو دنو جوڑ کنه مخ که نلات منات عزار آروانو کن نو تا وی توسیم پیدا کریه والدین من قبله کم ادا کوم خدایانو علي او بوتانو چتاوس عبادت کوي په خوانه د غلطه نسب ديناغه پیدا کړی اے مخلوق خدای کنا مخلوق دی کنا نو د مخلوق عبادت نه دی پکار لعلکم تتقون لعلکم دلتا ابن منظور وای ابن منظور افریقی چې دا لعل دا په مانادا ښه ده ښه د قطرب قول نقل کړي ښه ها مانویاسي ها دې دپا ولذين من قول لعلكم تتقون ا عبدو ربكم لعلكم تتقون که تتقون خالص عبادت او بندګي د خپل رب کوې چې تتقون تقوا دارش تقوا پس راځي په عبادت سره راځي څळे عبادت نه کوي چې تقوا دار وي چې تقوا د اې دا تقوا لپاره عبادت شرط ده او د اې عبادت نو مراد د توحید او ها نو او بو ربکم لعلکم تتقون خالص عبادت د رب کوي توحید امنه نو ال مطلب د توحید نه بغیر تقوا نه د تقوا د لپاره اوله پوره توحید دی بیا دغه نه بعد حرامو نه ځان ساتل او بیا د مشتبهاتو نه ځان ساتل نه ول پوره ای بیلال لکم تتقون او یا تقوا په لغوي معنی په اعتبار سره ځان بچکول کول دي نو اوبدو ربکم لعلکم تتقون عبادت خالص ترپ کوي توحید من دی د لپاره تتقونا چتا تاسو بچ شه دا اورنه او د اعظم اور نہ عذاب نہ بشکی دل پدی کی گی شدہ اللہ توحید من نو دا خوی او دلیل اوپا دعوا بان بل دلیل اَلَّذِي جَالَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشَ اَغَرَ بِبَادَتُو قَئَ چِسْتَاو سَدَا پَارَيْزِ مَكَا فَرْشْ كَرَيَا اَمَخِ کِم دلیلو اَو دلیل دے اَمَخِ کی دلیل اغا انفوسیو نفس استادن نزاد او داد دلائل دی خدا سی دی افاقی دی زمک آسمان خوشا دلائل جال لکم لرد فراش زمک فرش کرده دا زمک خوره کرده زمک خوره دا زمک, دا زمک, دا زمک خو گول دا وی خوره دا, دا مطلب یعنی قابل داستوګ دا نه را دا ده معنا ګرځولې د ستا ز پار از مکه فراشه قابل داستوګ دا نه داستوګ دا قابل ده دا انسان بيوسي اباده بکی کوي كنيه کويان تو يلونا نهرونا فصلونا کرل نو قابل داستوګ دا وين او سما بنا او ګرځولې د اسمان چت الله دله د ځمکې د ګ انتظام کلی د خو بې چته نه د بره په آسمان چت دی څګه چې پهاد له نه ما بل ور د بره نه سما کږي بره طرفته سما کله قرآن کې پهه د اسمانم ده دی کله سما وریستته وي کله سما بره طرفته وي. دل تا مراد د سمانه اسمان نه ده زکه وری باران د اسمان نه اسمان نخو نه دا دا. اسمان نهونه یا مشاهده ده چې اسمان نه باران ني مراد من السماء د بر طرف نه سما هر غشه چې بری بر ناراضي یا سموريستم وې کنه نو را وری من السماء د وري نمان باران باران بر ناراضي فا خرج من الثمرات رو باشی سره سرا من السمرات رزقل لکو من السمرات بازی دا امدنون سمرات میوی تاوی خود دلتا واری سرب میمنا دا مراد سمرات تکا ولی انسان سرب میوی خوری سو میوی نو سمرات دے امدنه سمرات سمراتو الارز دزوکی امدنه نو پکی دانا غلا میوا تر دې چې کپلم پکې رااله کپळा همدا پټ سناو معلوم چې ودا شي نه به زګيږي زو بکېنو فاخرج بي من سمرات روباسي پدې سره دا آمدنونه زو مکه آمدانه رزق لكم چې اعطاده استاسو د پاره رزق بیا په معنا د اعطاء ورکړه ورکړه د استاسو فائده دستا سودا پا رہا اگر دا پینزد دلائلو نعمتون بیان یو اللہ وی ما پیدا کڑی ہے پیدا کڑی ما ہے پمینہ آوزمک زما کیوسی سکې زما خوری زما نو عوب دو ربکو میبادت بمزما کیا ہے فلا تجلوی اللہ اندالا دو سمرا او نتیجه د دلائلو دا ارکلا په دلایلو سره دا خبره ثابته شو چې اوبود ربکم نصمره بوځي نتیجه کنا چې فلا تجلل الله اندادا الله له شریکان مګر زای په دې عبادت او بندګۍ کې به شریک انداد جمع دند عام معنی دا شرکا به شرکا او عم دبس الله سره چې د الله په صفات کې شریک کړي شینو بس دا ند ده انداد تفسیر سراج المنیروال ختیو شربینی همدغه معنی کړي د شرکا اوې مراد دا انداد نه شرکا دي شرکا مراد او حدیث کې مراد نبی علیہ السلام یو مقوامنده د سشی یو سړی راغی نبی علیہ السلام او وی چې نبی علیہ السلام ته ماشاءالله او شیطان څه چې توغړې او الله غړې بکی نبی علیہ السلام اته سوي چې جلال دنی الله نه دا ته غزا الله سره شریک کړم خو را سمو بل ما شاء الله وایه وحده سر بیا وای وګوره نبی علیہ السلام دیتم ندوه چه ما شاء الله وشتا او که مخای وکنا نو مشیت د علامی و د بندمی کنا نو په پدا سره متصله تب سر موای پکه سوم راواله کنا ها دسی وای بیا چی ما شاء الله ثم شيطان نو بالکل اطف نو نبی علیہ السلام یجعل دن لله ندا وګوره معلومیږي چې نه انبیاله مسالم د توحید په عقیده کې او د شرک مسله کې انتي حساس دونه معمول شیبم نه قبلې دونه یک دم متوي جعل دن لله ندا تزه الله سره په کې شریک کړو دا نو دغه د بخاری روایت چې نبی علی سلام دې تنې د ویلو او مولا علی قاری رحمه الله شریف کی اکبر کې هم د نید معنا کوي دا خبره ما دا بیا او وی, وی وی انداد راغله انداد چا ته وی وی شوراکان شوراکان ساون کان منل اسنامه اول انا انداد شرکاو تو وی او برابر خبره دوی سوا وان کان مینل اسنامه اول انام برابر او ده کده بوتی تملا نامو کده انسانانو نه دا ټول بسنه نه دیوازي بوته نه وی تو وی دا بوتا نه وی دا بوتا نام او دا انسانان نام یادې نبی ولی بزرگ الله سره شریک ولی نبی علیہ السلام نو وی جالتنی لله ند نو ځکه ملالې قریب وې شوې ده په دې ځکه وې سوان کانا من الاسنام او الانام پیربقي بزرگ د الله سره د الله په صفات کې شریک یا یاد الله په عبادت او حق کې د الله سره شریک وځا تا سکه دا نت د ته شریک اوس وقت ته خدای وې کنه ما ځکه خلق بدینه بو یا لکه مو خدای نه دی وېره لهغه خدای د وطن دی ویلې خدای خدای خدا توپ صفت دی ورک خدای صفت خدای ورک او د خدای والا فعل او کار خدای وسارو کوکن زګه دا انداز ند نو فلا تجلو الاه انداز او انتم او تاسو خو خپ وایږئ چې الله له شریک نشته یا وأنتم تعلمون التاسوب وشوې په دې دلایلو دلایل وورېدل دلایلم وورېدل چې دا کارونه الله کوي بل نه کوي نو چې بل نه کوي د دې وجنو سبا عبادت او بندګۍ هم بل نه کوي آو یا دا مطلب زړوت تا تا و تالمون تاسو پويګه چه دا خبره ستاسو پا کتاب تورا تینجیل کم دا کنه چه اللہ انداده نلری تورا تینجیل والا دا پاره یا تاسو پا دید دلائلو پویشه چه اللہ شریک نلری او دین معلومش چه گورا وانتم تالمون دا اقلی دلائل بیان او بیاوی اللہ لشریک نیشتا زکا وانتم تالمون تاسو پا اقل پویگه چه اللہ لشریکی صدار برخدار نیشتا دا کارون اللہ کن نو د نه معلومه شو بسیې نو چې دا توحید هید ممسله دا د عقللی مسله ده لږ چا کې اقللی نو بسې معاه خو چې اقل په کې نشته اقلی وا شوی دی ملب دا شیر کوي نو مطلب دا چې د اقل وا مشرکې به ووقفی د نهغټ به ووقف غوا کمي که نه غوا ې نه دی و چرته دا سر خبر بااد دنیږدي او د د غټ سر زمکه باندې غیر لاتېږي نو وینه بطرش اقل beginesh دیو جنا اقلیما سلاوا امام ابو حنیفره مولا د عقایده او مسله دا او ای کچرت او سړی تا دای نه راغله دای او زنګل کې لوي شوه دای ټول مرګ را نه غه سیدابس دنیا نه لاړ آیا دا سړی سر به کنه وای وې دوا نه خبي کنه دلع عقل ور کړو دوا خو په عقل نه معلومه کی کنه چې لګه زه دا کم زاینه عالم سو خالق رازق مالک خوشته کنه او دا مساله د توحید دا سره عقلی دا دا تاسو وایي پاقل سره دا معلومي او دا وجه و چې انبيیا او تعالیمات منس کې کله نو زمانه فطرت کې فطرت د انبيو نو هم حق پرسو او اید توحید مسالا منلا او بیانواره چوبیس بی سلیرش حق پرس معاہدین با زمانه دا فترة الانبیاء کې تیر شید جاہیلیت کی پا یو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ماماو زید بن امر ابن نفیل چیزوی سعید دے سعید امن زید اشرام بشروں کیا دے. او خیو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ او دا زیده ماماو نبی علیہ السلام بیلیو مالی درو نبوت نمخ کی توحید بیاناو مالی دلیو حین ادمی وجوهو مخی چاوی نی کرو تکا توحید بیانی کړه نو خلق و والیو توحید بیانی کی نو بیا خلق وال کئی کنا نوی زیگی دا خوص زمگا شیوخ و اکابیرین و قربانی ورکڑی مسئله بیان کڑوس خاصان د وسار سو بیانے او بدی وقت کیم یو بغیرت توحید نہ بیانے نو مطلب دا چدن غڑ دلا بغیرت نش قربانے خور کڑیش سختے تیر شوز خو آسان کار دے او بدی وقت کیم بازی بدی مساله باندی غلی قربانے وار تکلیف تیر کوال ٹکول او خورل جیلون او خورل سخ وقت تیرش مولانا حسین ایری رحماللہ بارک رازی چاگل اندوستان نیو سڑی را او توی رشید احمد گنگویی سر وقت تیر کرد داغا دعوت سنگاو از سڑی وی چه ما تا شیخ رشید احمدی گنگویی رحماللہ دعوتاو داغا دا توحید خدمات بایانه و تا بس چه روٹای سچی و پکڑی دی اون هسته دیوی چی خدای دا باز ما تکل بیانه ای چی دا چرته اگه رز ما خام ماسوسان یا پا سبالا و تا می رازا روانی که حالکه از دیل را غریمی ما تا درشیدامه دی گنگوی حالات وایا او تازه زن سر روان تا تا تا تا پا اگه می اوالی که چر تا کلی تا لار دا منس شوی ده ملموس و سره ده مولانا حسیني دے مولا منځنۍ بعد اعلان کړے دی. الله د تاسو نه راضي شي کینه د قران دا دینی او د دین یو خبره کوم او پاسید نو مولانو حسیني ليو نو خالص توحید وے توحید بیان اخلق جډ جاهل پو نا پویا خلګ را غونی شوی او خویټه کوي نه را روانه کړ په مولانا حسیني بځا عقلی نه روانش واپس خپل ځای ته راغله سڑی و تاوی و گوره سڑی زما دوی مدره دا زرا غریم ما تا دق پل از حالات و آیا ناول دل تا که نوله اونو بیادی جماعت تال تا پردیکلی تا بوت لموال تا کول ده مخوڑه خدا چه زپر شمزه چر تاو نوالم تا ما تا ته نوی او تاوی داغ حلو ما دا تاوی ما رشید احمد گنگوی گنگوه که پا باندو کل که سوز لی دل ده د دا اللہ توحید بیان کل دق سوال اما ریشماتیک ان وی پخپل لی دی نو د توحید مسله دا چې بده کیږي اول کې وال ډګولی چنه وی زئی مسله نی بیان شویل کومه بیان شو سختې مشران تیر کې به خواسانه شي خو بیا د بے غیرت شریکاری چې به نه بیان یا تذایش او پاتیش نو هغه خبره ما کوله چې دا یو عقلی مسله اقل چې چلا الله ورګړي عقلی سلیم نغم با دی کوي بوی اگا زید بین امر ابن نفیل اشعار دی اب ادا اشعار بی اب اوی عرب واحد ام الف رب ادین ازا تقسمتیل مورو ترکت اللہ تول عزوزا جمیع کذالک یفل الرجل البسیرو اب اشعار چی او رب خده که شل زر خدایان شل زر پزه یو خنده ده چګارو نه تقسیم شوی دا دا دا دا ده دا دا دا او بیا به دا اعلان کوده وک مکه کې ولاړو کعبه کې خلق به مخ کې به وې د مشرکین چې ترکت الله تو والعزا لا لا توزا ميد لپریخ کذالک يفلو الرجل چې عقل بکې داسې کوي نو به وقفي لا نه شه وبالجت رامدج نو دا مساله عقلی بي دا ځکه مفسرین نو عقلی دلایل کاقل درکی نہ شرک نہ دے پکار دا الله خالص توحید مندل پکار و ان کنتم فی راب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسوره من مثله ودوشواکم من دون الله ان کنتم دا دعوت توحید د دلائل او سر د نتیجے د بیان نواس اوس شوبحات یا شوبادات په توحید او کتاب و ان کنتم فی راب او دمه شوباره چې بيس یاد کړي ان الله لا یستاه یا درو ما سلام ما بوزتن پما پاوغه ها د دواړو توحید او قران سره تعلق د دې شوباد ځکه مساله اوم دتې ری شوکاو یا دعوت الکتاب او قران شو او د توحید امش یا یوه ناس او د ربک جواب د شو به او ا جواب په طریقه د تحدي ده تحدي چیلنج طریقه د تحدي د شوبه جواب په طریقه د تحدي خو پزمن کې د دې تحدي او د شوبه جواب پزمن کې صداقت د قران او صداقت د رسول پیش کړي شوبه جواب وو کی چیلنج باندې کی خو پزمن کې با د قران رشتینواله د پیغمبر رشتینواله ثابتې نو دیو جن د یاد نه تا بیرونه مختلفي چرته به د مشایخ خلاصو درسونه کیدای داسره صداقت الكتاب و رسول کله جواب ده شو بی کله تحدی چلی یو شش مو و بس جوړ میک خیال وکړه نو دا جواب ده شو بی په طریقه د تحدی او په زمن کې صداقت د کتاب و رسول وین این کونتم ک چرته تا سفیره بن پشکه مما داغ کیتا و مسالین نازل نہ لا دینا چرا ل گله من خپل بندا نو بصفاتو پیش که روڑے بی صورت نیو صورت می مثلی د پشان و دو شوادا کومرو بل خپل گواهان مولیان خدایان میندون الا الا لنا سیو این کونتم صادقین ک چرته رشتنی نو فیل لم تفلو کدا دا کار منک مقابله منک ولن يدخلوا هرگزینه شی کو لینو فتق النار پس او يرګه دا اورن الله تیا اور, اور وقودها الناس والهجاره چې خشاک داې خلق والهجاره تو کانې گټي دی عيدت للکافرین تیار کړی شوی دی کافر او دا کافر پارا داسي کافر دا چی نی مې دا دا ته چې توحید بیانه بایانې د کمم کتاب نه وګوره دواړه هم په توحید تو هید د کوم کتاب نه باې دا مسلو کتاب دا د الله نه تا ان نه جوړ کړی. پ که نه ی قولوونه ه د پ غمبر ځان نه جوړ کړی. الله رابلیزت د دغې جوابو کو کوتون فیره م نه ځل لا آب دی نهفاتو ب صورت جوابې په کممه طریق وک دا دلائل پیش کی غویو دلایل پیښ کینه دا زما کتاب ما راړی غل نه فاتو بی صورت چیلنج ورک ک چرتا دا د الله نیو د ځان نه جوړ کړی نو تاسو تکړه شیداسې مقابلې وړاندې ک فاتو بی صورت مم مثلی مما نزلنا مما دا عبارت دا قران نم نه کتاب او د مسالین نم نه علااب دینا او عبد نمراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منکم کوم کتابه مثلا نازله کړې کداین شک کیه چې دابد ازان نه مفاتو بسورتن اپ دینا کې وګوره اشاره چې پیغمبر سره اپد دے اپد هلا اپ دینا د پیغمبر صفت الله رب العزت دلته قران د تحدید چیلنج په مقام هم سره علی اب دینا دارن د دا دعوت په مقامم اذا قام او دا پا مقام سبان اللذی ہی تا عبد الله او د اسراء په مقام سبحان الذي اسرا بعبده پیغمبر ته عبادت عبادت عبادت عبادت ويل او کلمه د شهادت کیم سری اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبدوه و رسولو عبد ده بر ایلیان را پاسی وی نا عبد او بشر و انسان بوتنوه نور ده موی قرآن عبد وی ده ده نور مسلا و اخفل زیرازی خود دم ردا نور تس صفت یاده که ذات یاده که پیغمبر د صفت پیت بار نوری بیشک اخو هر دائی و هر حق پرست ده ده هدایت نور ده او زیده این انکار نیشت ود ذات په اعتبار خو پیغمبر سره عبده عبده علی عب دینا عبادت دے او بل عب دینا کې اشاره دا چې الہ نه دی علی عب دینا عبادت دے د عبادت لائق نه دی بلکې د خپل د الله عبادت کوي د الله تابیدار او د الله عبادت کوون کې او د عبادت حالت د مومنین وای دا, دا سه عبادت د شپې چې تطوس شي شو پیغمبر د شپې څنګه عبادت کړ هم المومنین وردوی دا غې د طول او حسن ته پوسمک دوه وو ګو د عبادت او خیستہ ااو احادیث بیا سړیو ګوري نو یو یو رکو یو یو سجده پنځوس پنځوس آیت چې سونه سات کی ویل کی یو یو رکو سجده دومره وو ګدل دا نو ګو د عبادت خپې ما وته ورزوی رسول الله بخله شوی دا ولی نو سوی آیا الله شکر گزار بند نشم عبادت دیته الہ نه دی چې سو سوک تی نور جوړ کی او سو بشر ورته ما او سو کوئی یا رسول الله نا الا عب دینا ابدیت او بشریت نفاتو بسورتم می مصر شکوی نو دغه سی او صورت پیش کدا چیلنج تهدیش دلت سورت ویلده قرآن پاک دا چیلنج په مختلف طریقو ور کرده کلا دا تول قرآن چیلنج ده تول لکه سورت بنی اسرائیل اٹسی آیات دا تول قرآن چیلنج جمشده لکه قل ان اجتمع تله والسجن على ايات بمثل هذا القران الايات بمثله ولو كان بعضهم لبعضنا زهيرا طول قران نشي سوو پیش کو کله لسوره دونهيلي لسوره دغه لس سوره يهود 14 ايات قل فات بعشورن مثله لسوره دونه او یو صورت لکتل دفاتو بی صورتیم می مستی او کلا غور چیلنج د یو آیت هم ده یو آیت پیشک یو آیت یو آیت قدره لکه صورتی تور چونتیس آیت فلیاتو بی حدیثی مستی حدیث یو جملی کنه یو آیت خدا چیلنج داغ وقتنا تروس پوره د تمام انسانیت په سر پروت قران اون کتاب صورت صورتونه پیش نکړيش کوئی ممسلي هي دا مسلیت سے ادهي د دې پشان پسکه دا مسلیت پسکه دي چا ویلي فساحت فصاحت بلاغت دی لکه مفسرین وای فل فصاحت والبلاغت وحسن البناء بيان والهدايه وحسن التعليم ولی اجازه والجاميه والاخبار بالغيب وصدق المقال دا ټول وښوي اه سگه فلصاحته والبلاغه د صفصیح بلیخ کتاب وحسن البیان بهترین انداز بیان والهدايه هدایت وحسن التعليم د دې چې کوم د تعلیم انداز ولیجاز اجازه کنا اختصار ایجاز لند خبری غټه مانا پک اعجاز نا اعجاز و اعجاز ایجاز دارن والجامعیت ایجاز و جامعیت وال اخبار بالغیب کم خبره؟ خبر ورکڑے رشتیہ شد دارن و صدق المقال ار خبر رشتیہ کڑے دا یادی مسلیہی داسی مسلیت یادی دامدہ مفسیری نویلت او بیا چا بازو سنہ سو کوشش کرده ده نو زانیم شرموله ده زانی شرموله چا لکا مسلمت الکذاب قرآن چل جور کرده دا سی کتاب پیش کرده ام بیک نظم هم ځان زان تا گوتنیوا نبی علیہ السلام لراغلیو مدینی دور کی. ته د سخر کورو ورو بخاری کی روایت راځي سخر کرا راغلو نبی علي سلام ته پتو لایو موسلام راغله دي سابي ازان سره کوي رازې ورزو ورامه خبره و سره نو موسلام و تو وي چې داسې ووکو چې داسې دا غرونه ماته پرې د سمې ستاش تبه د سمو پیغمبرې د غرونه او کدا غنکه نو ستانه باد بازستا جانشين او خليفه نبي عليه السلام د خدمت کې تلاش لاس کې وسره یو لختو دينه دا نه در کوم مطلب څه دا نبوت بوت ورکو دا سمه اختیار خونه نه چې تعالی در کمیساو برخه او دیم لنده خبره وکړو به وتو یو د خبره کې خطيب سمې د تپره هو صحابي دې دا نبی علیہ السلام آئیتا بخطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میلے کے دا صابت بن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ دا خطیب رسول اللہ اگدے خبر بہو کی زکا خطیبان اگدے کئی کہنا خطیبان اگدے خبرے کئی ایو خبر آوازہ سے بحرکا کی مخ کی رستو مخ کی رستو عام ساده بیان کا ان کے ابا پا لس کې منٹو کے بیان کی د په پلاسمنت کې یو یاد نه پورې کوي حناوی وګدې خبره کې د خوخي د خطیب څه دی ده د ما غلنډه خبره وې ځان خبار حال بارحال آغا مصلیمۃلکذاب دا نو وو دا وای کړه وګدوا واقعات دي چرتنور او بیا راځه آغا مصلیما قران جوړه ورګو یې زمو مقابله کوم سوره الفیل ورېدلې و علم تر کې په پال ربک باصحاب الفیل په لفظ اور غزم سورہ جوڑم سورہ فیل جوړم وي محمد سورہ فیل پورا نه لويله صرف پکې <تصفح> دا دي الام ترکه بفال ربك باصا بالفيل بس وي زمام سورہ فیل ووره سورہ فیل ووره الفیل داغه سورته الفیل وملفیل وما ملفیل له مشفر له مشور الطويل و ذنب الفيل دا د صورت الفيل الفيل و مال فيل و ما ادراك ما الفيل له مشور الطويل اوت خړتم لري و ذنب الفيل او لنډه لکې لري خنداشو کرا قران داسي وحي داسي خبر لنډه کوي او دون غټ مضمون بګې برودي دي کیسو لیک خدا اتی تعارف وو وہی الله اشیاء تعارف لرا دی که دا احکام او شریعت بیان لرا دی نو کوشش شاخڑے او ځان پورې خل خندولي بازو شاعرانو کړي چپ چپه خل لاس کې دم شرماو دا سوي د محمد کلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم تخپل کلام وو نو چا دا وی دی دغه فصاحتو بلاغت او شابیلیدی چه د قران پشان څنګه د قران پشان څنګه چې قران د الله پاک الوهیت دا و ثابت کی دلال وروړي اغه دلال اغا سلیم الفطرت او دارن خصم دا قبول منزور او نتیجې روږي دا غ مطلب دا سداسي او صورت پېښ چې پاره کې ستاسو د خدایانو خدایي ثابت شي لکه څنګه چې قرآن په یو صورت کې د الله خدایي ثابتای دا به شیخ القرآن رحم الله وي چې دا مطلب ده لکه دا غينا سوره لقمان 11 او سوره فاطر 40 وګوره لقمان بکې وګوره 11 آیات سوره لقمان التوي چ مراد ته د غا اولوهیت څنګه چې الله خپل لوهیت په دلائل سره ثابت کی او هغه دلائل خصم تم مسلمي تسليمي او سليم الفطره منی نو دقسه سوره لقمان ایت نمبر 11 مخینا دا اللہ دلائل شروع دی دا اللہ دا الوحیت خلق سماوات بغیر امدن ترونہا والقال ارد و الرواسی والقا فی الارد رواسی انتمید بکم و بس فیع من کل دعبا وانز اللہ من اسماع ما فانبتنا فیع من کل زوجین کریم دا اللہ خالقیت اسمانو نے بغیر ستن جوڑ کری دی پس <تصفح> مکی بانده گرو ندی او نخوزی ارکمس ما جاندار خورکړې ده باران ورای زرغونی په زرغونی دلایل نو هاذا خلق الله داسه شو دا, دا خدای الله خلقت فاورونی ماذا خلق الذين من دونه ادا الله نو سیاست سازه مو ښایي چې سیکړي د دې د خدای تو څخه راځموخه یاکن یعنی څنګه چې قرآن د الله توحید په دلایل و سرا پا یو صورت و آیت که ثابت کی دلائل روڑی نتیجه رو باسی لکو گره یا یو انناسو عبدو که اکڑا دقا ستاس یو صورت روڑه چه ستاسو دا خدایان و خدایی پا دلائل و سرا داس دلائل چه مسلمی اقل سلیمی منی او دا ایس هماره نتیجه مروسی پیشک دا مطلب فاتو کی صورت امیمیسل اوادو شهداخم من دون اللہ رو بلن خپلم پلم شهدان مراد یا شاولیله معنا کوېقد کوم م هم راله خپل بل مولان تاسو مان مولیان. کو مولیانو د دوی مکې والا مولیان خو اصل کې دا هغه ملیانې یاد ای که نه دوی متاثر چانو داله کتاب نه هغه مولیانو دا سان سره کې دوی د ستاسو د خدای د خدای سبوت و خید اولوحیت دارن یا شہدان مراد د دیغ آلیحا خدایان ودو شہداکم روبل اخپل خدایانم آلیحم من دون اللہ دا اللہ نسیوا تا سوائی مشکل کی را رسی امداد کئی نو را رسی اوس دا یو مشکل دیکن امادت شورتو وای چې دا مشکل دل حل دا چلنج دل قبول کی دغه اما نبنی کسیر او کبیر کڑی دا چ مراد ته د دویغه مولیانم دي مراد ته د ديغه ال حمد دي لکمال المتنزيلم وي چې استعینو ب آل حاتکما خپل خدای نو سره امداد او اصل حاصل ان کنتم صادقین ک چرتا رشتنیه په دې خپل خبره کې چې د پیغمبر ځان نه جوړ کړه فیلم تفلو ولن تفلو دا اصل کې دا فیلم تفلو ولن تفلو شرط خود جزه محضوفه ده دا دا داسه ده فایلم فا تفلو ولن تفلونو فآمینو ده فتا قنار ده فا فتا قنار ده خیل خدا سل فآمینو ده دا داسه ده فایلم فا تفلو ولن تفلو فآمینو و تقنارا فایلم تفلو که ده کارمونک چلنج قبول نک خوالن تفلو هرگزه نشه کوله غیرت ورکی کی دیشی چرتا حرکتو کینو نشی کو نو بیا ف کو نار یو سړی کار نشی کولی نهرو منی کو نو دا ف نار موی دا دغ دا محضوب جزذا مقام شو د فامینو فا ایمان را وړی او یاری د اورنالتیا او ووقو ناسول جاره خشااک دغې خلک کاریدي کوم خلک د ن دغه نستی ک چې مخکې ومن نه نېمه یقول. او دار ان الذين كفروا اغناس منكر د الله د توحید او کتاب حجاره کہانی غټه دینک مراد سو کوئی عام کہانی او غټی دي عام کہانی او غټی دا با جهنم د غرضولیش سراباره دا دې دا بارا چې د جهنم اور په ګرم کی جهنم اور ګرمولا په دې او غټ باندې اور نه لګي خو چې اولګي بیا مرينا ابلګينا نو بیا مرينا عام معمولونه باندې سوځي唔 نا وګورګر کړه ډېر لوي هاي ټمپريچر باندې دا سوځي دا شیشه چې جوړې دا څنګه جوړې ها کاني نه جوړې کاني نه جوړې دا شیشه دې شګه کیکه نه چمکې در غونډې ویل شي غټي شیشه ته جوړ شي خدا ډېر های ټمپریچر باندې ویل کیږي اسنه ویل کیږي او چې بیا ویل شو نو بیا یخې کیمنه بالاسن نو عام کاني مرادي چې دا جهنم په ګرم کی او بل دا و چې جهنم خو مړی کی نه کړه ابو سراشی حالم طلعت ها حال می مزید حال می مزید په اړه وای او حدیث کی راضی فواز الجبار قدمه الله په دې خپل شان مطابق قدم کې او یاد هجاره نه مراد هغه هجاره دي چې مشرکین عبادت کاو کا د خدایانو او داله او مجسمه جوړې کړي ود غټونه تراشلیو ابد دیده ملامت کولو د پاره ورته د دنیا کې وته لاغه د پروت د ملامت یاده او یا هجاره نار مراد ا کانی غټی دي چې د انسانانو و سره س عقیدتو کوم عقیدتو د شرک دا بابا لاله شي او کانه غټه راوالی پزان وای وای کنا ا زنانه د س کوي بابا شي عقیده خراب وي قران نه خبر سنت توحید باندې نی نو کانی غټه پزان وای وای دا س کوي باد بادوباز کانې ګټه چې دین وړي وای سړې تلو کنه یادای د کی څه کنه نه نه ما نه بابا لا تل یو نو من جوور کانې راغسته او د بابا غا ورګي مرګي کنه اپه وخه هیڅ په وها هغه نه باد است نه پوريشتیا بد لاړل نه بل ولاړ وي ته څه کې وی زم بادوبازم خدا غسه نه نو کانی غټي چې بادو یستو د پارا چاغشتي بابا له لاړ شي ویلکه په هامینېشته ګره په ها په ها نو یو کانې لاندې کیو بل تکای د مشرت دی دی د سجاهلته نم تیر شي سکول کې بیکار نه کو جبې قرآن نه چاليد وی دا بابا له لاړ شالتو وا ا베 هو ولا ظالم منورم خرحوا کړه بیا چرته باغی باندې ویل کیږي دا غا کانی ګټوی نو دا غا کانی ګټي یا چا وسرا شرکی عقیده تړلی شي دا پلان کې کانه چرې کنه ویدہ د دې دا خاصیت دی وګوره یو خاصیتونه د کیمیا او د کیمستري کې کنه پکانو ګټو کې جدا دی لېخی دي خاصیتونه کوي وه یو وسره غلطه عقیده دا وی پیروزا دا, دا چل کی دا چې تنور تهونی سر وټه را غورځي او دا چې پيو دونی نو پي خراب دا سي د خلکو کی دا نو غلطه عقیده کانو کې تقدس دي و جن دا ملنګان منجوران په یو شل شل په دلاسونه چولی دا د برکت د پاره چي دې کې عقیده غلطه نو دا که کاني مراد نه به غورځي ګور د دا د برکت او دا, دا دا حاجت د پارا غنه او چا مان کړه دا ابن قتیبه ابن قتیبه وی الحجاره وی حجاره تل کیبریت حجاره تل کیبریت حجاره وی ای ګوګل ګوګل او ګندک دا شاینا دا بده جهنم تا چی ولې دا سګی اور بلې ګوګل په چنه هم دا ماچیس مساله نا دا بلیگی کن سمورلی نو دقا یا مراد دی دقا کانی گتی چې چه دا اور تیزولو د پارا با ورکی چولی کی گی نو آئی که سکار ده گوگڑو که هم بدبوی دا اونپکی لگه ده نو بدبوی لگه با مسر زیاد چش سخابوین کئی کن گوگڑو او بلا لگیم پیدا کئی نو والحجار او ایدت لیل کافرین تیار کڑی شوی دا پارا کم کافر د مخ کی جتیل دقه کافر او د پاره تیار نو دې زې پوری یو داو د توحید سر د دلایل او او بیا د یو شو به جواب چې په توحید او قران واردو جواب په طریقه تحدیو کو او زمن کې صداقت د رسول او کتاب پېش کړه څنګه دا شی چګورا مقابلهم انکریشن مطلب دا چې دا پیغمبر د الله رښتینی پیغمبر دا او کتاب د الله رښتینی کتاب نو صداقت در رسولو کتاب او مسروش او زمن کې په لوم تفلوسرا تخفیف بیان ک نه نو جهنم بیزی وبشر اللذین قرآن کې تقابلاتی نو تخفیف په سې اوس بشارت ته بیا قول او قولی ہا. و یمر ابن نوفل ته جنت ویل شي کنه دا خدای الله معاملې ته منتصبه تا خلکا د جاهلیت موحدینو کېدین او راغې معاملات الله سره ده په تنلې کې چې په کم شریعت او پیغمبر ایمان وروړې خو مو ته نه